17. Egész nap evezünk, és a rákövetkező éjszaka is. Fölgyek maradnak el mögöttünk, és helyettük mindig újak támadnak. Új füstkígyókkal erdőborított a mélyükön, új aggodalmakkal. Alkonyatkor két csónak ered utánunk a part sűrűjéből, de az éjszaka velünk van, nekünk segít, eltakar az üldözők elől. Csak húzd az evezőt, míg bírod, míg karodból az utolsó csepp erőt is ki nem gyalázza az ólommal nehezült lapát. Akkor kapd föl a vademberek tök merítsd a folyóba, és így áll, hogy az enyhén poshattá langyosult víz, üres gyomrodba kotyogva a jól lakottság csalódását keltse. A maradékot aztán önst izzadó fejedre, és húzd tovább. Lehet, hogy nincs is vége a nagy folyónak. Egyenesen a csillagokba folyik. Ott táncolnak sötét tükrén, és reszkető képüket értelmetlen kígyózó szikrákká kavarod minden evező csapással, de csak húzd! Merev derékkal, gerinced mentén az elgyötört izmok tüzes vonaglásával, combod lüktető sebével, húzd! A hajnal szürkesége földre lapítja a csillagfény mélyítette végtelen eget. Jobbról elfogynak a dombok, síkság terpeszkedik, ameddig a gyenge világosság látni engedi. Egy helyen megszakad az erdő szalagja. Hatalmas torkolattal a nagy folyóhoz méltó folyamtárs vizesimula mi folyónk hullámai közé. A nagy folyó közepén is meglódít az új folyó áramlásának ereje, a szemközti partik sodor, és mikor jóval lejjebb végre újra sikerül a majd kétszeres szélességűre dagadt víztömeg közepére vezetni a csónakot, Nogo hátra fordul. A rédeg, szűkemmért mért hajnali fényben, Lila a szája. Szeme eltűnik a szemöldökívek mély öblében. Nogó meghal, ha még evezni kell. Igen, talán most már pihenhetünk. Aludj, Nogó, majd én vigyázok. Elterül, mint egy zsák. Én hátra támasztom a fejem, a világosodó eget nézem mozdulatlanul. A testem csendes, még a combom sem fáj. Érzem, nem szabad mozdulnom. Ha csak az újam emelem is fel, széthullok a folyó, az ég egyforma szürkeségében. Különös kábulatban lebegek, miközben két oldalt a parti erdő sötét csíkja keretezi semmibe meredő tekintetem. Keleten, a síkság széle alól fehér, világító felhőcsíkokba csíkokba vörösen kapaszkodik elő a nap. A szürke erdő zöld lángot vet. Az ébredő madarak füstje kavarok fölötte az új kék égen. Itt az új reggel, az új nap, az éjszaka feketeségét csak Nogó bundája őrzi. Aznap délben találkozunk az utolsó csónakkal. Mire Nogót fel tudtam rázni, már a nyakunkon voltak lövésre feszített íjakkal. A mellük égővörösre volt mázolva és nem voltak olyan csendesek, mint első ellenfeleink. Ordítozva törtek ránk, ritmikus csatakiáltással tüzelték magukat támadásra. De az én nyilam repült először, és verte át a csónak orrában hadonászó torkát, és mielőtt még észbe kaphattak volna, a következő is kapott egyet a vállába. Ettől ugyan még hangosabban ordítoztak, de nem mertek közelebb bevezni hozzánk, sőt, a harmadik nyíl után pedig az igazán csak súrolta a kormányos karját, Szép lassan lemaradtak, hogy tekintélyüket megóvják, rettentő kiáltásokkal lobálták dárdáikat, egy-két szárnya nyilat is a csónakunk mögé. Ennek már négy napja, és azóta, ha láttunk is csónakokat, azok mindig a parti sávban maradtak. Sosem merészkedtek beljebb egy kilométernél a nagy folyó széles hátára. A nap állásából látom, hogy a folyó egyre jobban keletnek tér el, hajnalonként az előttünk már tengernek tűnő víztükörből bukkan ki, vert réz ragyogását szórva a lágyan himbáló hullámokra, és minden reggel a távolság egy árnyalattal vastagabb párája oldja levegőbbi a parti erdőket. Mögöttük csak a, mint déli báb csillog a messzi homokpuszták sárga buckáinak végtelenje. Milyen széles lehet a folyó? Nyolc, tíz, tizenkét kilométer? Még több? Nehéz megbecsülni annak, aki apró, sodródó ágdarabként utazik roppant víztömegén. És ma reggel, mikor jobbról a szélesen megszakadó partvonal megint azt jelzi, hogy újabb nagy folyam csatlakozott hozzá, azt hiszem itt az ideje, hogy a lapos fejűek nyelvén új nevet adjak a lustán óriásnak. A folyamok anyja ő, minden forrás, minden lehulló esőcsepp végső ágya a tengerkapuja előtt. Mert már nem lehet messze a tenger. Tegnap és ma is, amikor a nap még csak félig állt ki a hullámokból, mikor a sugarak párhuzamosan szaladnak a víz tükrével, egy-két másodpercig látni, sejteni lehetett a tiszta levegőben messze kétoldalt azt a végső pontot, ahol a parti erdőség sötét csíkja már nem kíséri tovább a horizontot. Hány napja is annak, hogy elindultunk a zuhataktól? Nem tudom. Az első idők rettegő, lombok alatti bujkálása egyetlen hosszú nappá olvad össze. Nyolc vagy kilenc napja, hogy a csónakon vagyunk. Három, hogy nógó karjából dől a geny. Hat, hogy nagy bajjal befejeztem a vendéghajó építését. És igen, öt napja fúrom a csónak orrába a lyukat az árbócnak, és még mindig nem vagyok kész vele. Nehéz munka. És ha nem jöttem volna rá, hogy egy rövid bambuszcsonk végét cakkosra vágva fúróként forgassam, még ennyire sem lennék. Kevés az idő fúrni, horgászni kell, halat sütni, és új, keserves feladat, hogy az ételt erőszakkal kell nogóba tömködni. Mert nogó beteg. A seb először szépen gyógyult, de aztán karja megdagadt, merev lett és béna. Nogó, akit mindig csodáltam, hogy tűri a legnagyobb kint is, nyögött és a fogát csikorgatta. Két napba telt, míg végre megengedte, hogy tűzben tisztára égetett hegyes bambusz szilánkkal felszúrjam a látszólag begyógyult sebet, és a kijömlő zöldessárga gennyel a fájdalma is csökkent. De nagyon aggaszt, hogy az a régi, első seb a könyökén magától megnyílt, és abból is folyik a genny. A két seb között egész felső karja egyetlen hatalmas gyulladt tömeg. Nogó lefogyott, étvágya sincs. Én, aki annyit bosszankodtam falánkságán, most sírva könyörgöm belé a falatokat. Nem beszél, nem érdeklődik. Csendben figyel befelé, arra, ami ott láztól csillogó szompa szemében van. Újra meg újra kitisztítom a sebeit, evéssel gyötröm. És míg izzadva kínlódom az árbóc helyének kifúrásával, beszélek hozzá. Megpróbálom kirázni hallgatásából. Szavakkal, gondolatokkal lehántani róla a tompultság köpenyét, amibe a küzdelmet feladók, a halni készülők burkolják magukat a hátralévő napok eseményei elől. Nézd, Nogó, kifúrom ezt a lyukat, aztán belerakom azt a hosszú bambuszt, és attól kezdve úgy hívjuk, hogy árbóc. Beszélgetéseink egyre inkább a két nyelv keverékévé fajulnak, árbócnak hívjuk, és vitorla kerül rá. A vitorlát ebből a vékony nádból kötözöm össze. A vitorlába majd belekapaszkodik a szél, és viszi a csónakot. Nem kell evezni. Nugó nem evez többi. Karja beteg nem gyógyul meg. Meghal. De hogy halsz meg. A vitorla elviz bennünket a városhoz, és ott az én testvéreim meggyógyítanak téged. Nem gyógyítanak meg. Te sem tudtál meggyógyítani. Álmomban krokodil anyát láttam. Rám nézett, kitátotta a száját. Nogó meghal. Nem halsz meg! Én nem engedem! A városban meggyógyulsz! Ne a városba menjünk! A vitorla vigyen bennünket Nogó népéhez. Ott akarok bozót babújni, Ne lássa a nap szeme, hogy Nogó meghal. Gyerünk vissza. Nem tudunk visszamenni, Nogó. Nagyon, nagyon, nagyon messze van. Hogy akarsz a vízesésen felmenni? Majd te segítesz. Gyerünk vissza. Nehéz vitatkozni az elmúllás sarkalta hombádgyal. Hogyan is tudhatnám beláttatni vele, hogy akkor sem mehetnénk vissza a hordához, ha legyőzzük az első lehetetlenséget a több ezer kilométeres távolságok. Azok az életben maradt harcosok, akik egész életükben viselni fogják a mi kezünk gyűjtött a bozó szörnyű nyomait, soha nem felejtenek. És ha másképp is történik üldöztetésünk utolsó felvonása, Vajon elfelejti -e valaha vrú és kríri azt, ami közvetlenül előtte történt? A szomjúság idejének kegyetlen napja már rég koldussá nyomorította a domvidéket, Az éjség, a hosszú forróság már ledöntötte a gyengéket, és sovány húsukból alig kapott erőre a horda, hogy tovább vonszolja magát a nagy folyó vizéhez. Akkor már egy éve együtt vadáztunk Lelével, aki meggyógyítása óta árnyékként kísért – és a gyorslábú fürge Bongival, aki Nogó könnyelműségével, de Nogó értelme és ereje nélkül kedves, jólelkű teremtés, hűséges társ volt. És noha sosem vettek részt a gyengék felfalásában, hittek a varázserőmben, és én tabúval tiltottam meg nekik a kanibalizmust, kevesebbet éheztek. Nogót rég néma vadásszá nevelték magányos kóborlásai, a két fiatal pedig hamar megtanulta, hogy ha velünk vadásznak, nincs ordítozás. Feleselés nélkül engedelmeskedni kell a tervnek, ami elgondolásában rendszerint az enyém parancsaiban nogóé volt. Megszekszük a törvényt. Nem cipeltük haza a zsákmányt. Nem akartuk magunk alávetni Vru és Kriri igazságtalanságának, aki nemhogy nekem, de nogónak sem adták meg soha a jogosan megillető részt. Ezért míg a horda zajos és eredménytelen vadászatokat rendezett a szárazságtól zörgő bozotban, és a sovány zsákmányon dühötten marakodtak, mi messze tőlük majomra vadásztunk. A majom mindig sovány, hát még a szomjúság idején. Ha kettőt-hármat sikerült nagy ügyjel bajjal egy magányos fára terelnünk, az én feladatom volt, hogy utánuk másszak a legvékonyabb ágakig, amik csak az én súlyom bírták el. Ott aztán vagy rászánták magukat a 10-15 méteres halálugrásra, vagy letörtem alattuk a gajat. A három lapos fejű a fa alatt várta a szerencsétleneket, akik az eséstől kábultam pár pillanatig nem voltak olyan gyorsak, mint egyébként. Minden ügyességük ellenére fél nap is beletelt, mire elejendő véznak is testet bunkóztak le, hogy égségünket elaltassák de még mindig sokkal jobb volt, mint száz éhező visító nyomorultal osztozni a kríri testőrsége által meghagyott csontokon. Azért is nagyon örültem a külön vadászatoknak, mert azt akartam, hogy megszokják a távol létet a hordától. A folyó alig volt kétnapi járásra, és partján a bambuszba rejtve egy éve várt a tutaj, legutolsó folyómenti kalandozásunk munkája. Akkor nem sikerült nogót rábeszélnem a szökésre, az utolsó pillanatban visszarettent. Egy év alatt azonban sok minden történt, és bíztam abban, hogy csak egy utolsó lökés kell ahhoz, hogy meséim a távoli, csodálatos vidékekről elhatározássá érjenek a lapos koponyákban. Menjünk, hagyjuk el a hordát, kríri igazságtalan zsarnokságát. Ezt a lökést aztán soha nem gondoltam volna, maga Vru adta, aki egészen váratlanul előbújt a bozótból. Vicsorogva körülcsámpázta az agyonvert majmokat, és áldáz rossz pillantásokkal méregette a megdöbbenten topogó háromlapos fejüt. A fatetején voltam, csak az imént ráztam le az utolsó majmot, és egyelőre tanácsosabbnak láttam ott is maradni. Egyedül sem féltem már ugyan a magányos vrutól, de tudtam, annyira gyűlöl, hogy puszta látásom is feldühösíti. Leleplezésünk békés elsimítása pedig nagy tapintatot kívánt. Vrú vigyorgása elárulta, ahogy jól tudja, han ide nem csalja az utolsó majom kétségbe esett rikácsolása, egy falat sem jut neki ebből a zsákmányból. A hordái csikorgott a foga között. Két majmot ösztövér melléhez szorított, és éppen a harmadik után nyúlt, amikor Bongi is lehajolt. Nem derült ki, féltében segíteni akart-e a retteget varázslónak, hogy engesztelje, vagy éhes gyomra ösztökélésére elég vakmerő volt szembefordulni Vru akaratával. Bongi lehajolt, gyorsan, hebehurgyán, és a feje összekocsant a varázsló koponyájával. Vru hanyatbukott bukott, és dütölt ajtéktól rikoltozni kezdett. – Halál! Halál! Meg akarjátok ölni a varázslót! – Gyalázatot hoztatok a törvényre! Magatoknak vadáztatok! Kríri agyonver benneteket! Több volt ez fenyegetésnél. A kiéhezett hordának nagyon is kapúra jött volna a főnök igazságosztó bunkócsapásait követő lakoma. Vru fektében visított, mintha már félig agyonvertük volna. Utólak, ha meggondolom, kár volt nem megtenni. Ők hárman pedig a megdöbbenéstől kővé álltak körülötte. A fa jól láttam, hogy hullámzik a bozót a rohamba közeledő vadászok csörtetésétől. Fussunk, csúsztam le a fáról, és Nogó azonnal a nyomomba szegődött. A másik kettő még tanács talanul állt, amikor a bozótból előviharzó első laposfejű vérszomjasan forgatott bunkója meggyőzte őket, hogy nem kapnak időt a magyarázgatásra. Alkonyatik futottunk. Gondom volt rá, hogy a nagy folyó irányába. Akkor a horda abba hagyta az üldözést, hogy bevárja a lemaradt öregeket és asszonyokat. Mi nógóval a sötétben is tovább menekültünk volna, de a két fiatal rettegett az éjszakától. Remegve kuporogtak egy tüskebúkor tövében, tüzet nem gyújthattunk, nehogy fölfedezzenek, és teljesen tanácsalanok voltak, féltek a hordától, de féltek a horda nélkül is. Aztán hajnalban, amikor víz után kutattunk egy völgy fenekén, lele rálépett az óriás kígyóra. Nem. Míg Vru és Kriri él, míg minden hordabeli el nem felejti a tűz emlékét, Nogó nem térhet vissza a népéhez. Megölnek, Nogó, ha visszamegyünk. Gondolja a varázslóra. Összeborzong Vru említésére, vagy a láz gyötri. Idegenül mered a hullámokra. Sok víz, sok-sok víz. Nogó nem szereti, fél tőle. Nogó a halat sem szereti, vadmalacot enni, az jó. Megkeressük a hordát. Vru öreg, hát ha meghalt. Vru nélkül kriri is gyenge. Valószínű, hogyha a varázsló elpusztult, a főnök nem tarthatta tovább kegyetlen zsarnokurálmát. A hordát a varázslástól való rettegés még jobban elnyomta, mint kríri bunkója, és az erőszak ellen könnyebb lázadni, mint a szellemekkel szembeszállni. De mindegy, lehetetlen az út visszafelé. Vru nem halt meg, hazudok folyékonyan. Álmomban láttam, a bozótban keresett bennünket. Nem mehetünk vissza Nogó. Nogó gyűlöli a sok-sok vizet, és nem akar többé halat enni. Gyerünk vissza. Nem megyünk már sokáig a vizen, a nagy folyónak vége, aztán kikötünk ott, ahol az én testvéreim élnek. Tudod, mi az a város, mi az a ház? Olyan, mint a tutaj kunyhója volt, de nem lombból, hanem kőből. Azám, kőből, és olyan nagyok, hogy sok-sok lapos fejű, talán az egész horda beleférne. És akkor meggyógyul a karod. Nem eszünk soha többé halat, csak fiatal vadmalac sonkáját, és hűvös, tiszta vizet iszunk. Jó lesz? Jó lesz. De hol a város? Hol a part? Nincsenek, csak sok-sok víz. Mindig több lesz. Azt a partot már nem látni. Szomorúan pillant a folyó bal partja felé. A kopár dombok egyetlen bizonytalan csíkká vékonyodtak a folyó és az éghatárán, határán, az is eleltűnik néha a szürkülő horizonton. Már part se lesz, csak sok-sok víz. Nogó fél tőle. Nem tudom meggyőzni. Addig vitatkozunk, míg kifárad, elszenderül. Félálmában keze aggódva kapargatja a csónak peremét. Csendesen dolgozom, és mire a nap mögöttünk a folyóra hajlik, elkészülök. Az árbóc sudáran szökken a pislákolva feltűnő csillagok felé. Nem tudok aludni. Szétbontom a csónak oldalához csavart vitorlát. Napokon át fűztem egymás mellé száz meg száz apró csomóval a vékony nátszálakat. És a csillagok enyhítette homályban, megpróbálom felerősíteni az árbócra. A szél gyengén, Álhatatosan fúj arról, ahol nogó kétségbe pillantása elől semmi veszett a part. Dél-dél-keletnek hajt a közelebbi part felé. Most már nyugodtan merek közeledni feléje. Sőt, jobb, ha mellette maradok, nem szabad elvesztenem a szemem elől. Hogy is rajzolta a sima bőrű a porba? A jobb parton, a torkolaton túl bemélyedő tömlő alakú öből, szűk nyakkapcsolja a tengerhez, annak a partján áll a város. A vikinget a furcsa keskeny bejáratú öbölbe rajzolta a város elé. De vajon tényleg a vikinget rajzolta? Hát, ha csak nagy hal. Lassan húzom a simára font kötelet. A vitorla fekete denevérszárnya billegve kúszik egyre feljebb az árboc oldalán. A szél halkan dudorászva, Szökik át a nátszálak között, de a vitorla mégis kimarkol annyi erőt sújtalan röptéből, hogy érzem, a csónak orra meg-megbukva tolja szét a hullámokat maga előtt. A kitámasztó rudak végén a csónakkal párhuzamos fatörzs mélyebben nyomódik a vízbe. Vitorlázunk. Többé nem parancsol a nagy sodra. Közömbös, végtelen erejével nem kell szembefeszülnünk, kimerítő, derékroppantó evezéssel. Csendes az éjszaka. Csendes az öröm is, ami végig borzongat. Nem tudok aludni. Egész éjszaka a vitorlát, a csónak nyugodt, egyenletes futását vigyázom. Próbálgatom a vitorla állását, hogyan tudok még több szelet fogni. Nem, most már nem győzhet le semmi sem. Mondom halkan magam elé, nehogy nogót fölébreszem, amikor a hajnali fényben látom, hogy siklik a csónakunk a parttal párhuzamosan, hogyan vés a víz tükrére lágyan elsimuló V betűt, a sodránál gyorsabb haladás jelét. A személybe sütő nap felzavarja Nógót, nyöszörögve kér inni. Lázas, sokat iszik, és panaszkodik a vízre, hogy rossz. Igaza van. Barnás-szürke, langyos, én is undorodom tőle. A bal part valamikor végképp a horizont alá merült, végtelen víz csillog a helyén. Nem sajnálom, nekem erre a partra van szükségem, ez vezet el a városhoz. Nogó rosszabbul van. Nem tud lelkesedni a vitorláért, a gyorsaságért. Kevesebbet vitatkozik, mint tegnap. Látom, fárasztja a beszéd, zavarosak a gondolatai. Dagat, tüzelő karját mindenáron a vízbe lógatná, de amikor föléje hajol, elszédül, és majdhogy kibúkik a csónakból. A két sebből makacsú szivárog a geny, de fájdalma már alig van, kábult a láztól. Egykedvűen hagyja, csináljak, amit akarok. Aztán horgászok, halat sütök, és kezdődik a sajnos már elkerülhetetlen rimánkodás. Egyél, nogó! Érzed, milyen jó szaga van? Egyél, ennet kell! Nogó hatalmas, nogó bátor harcos, nem lehet gyenge, mert nem eszik. Hiába minden könyörgés, nem is felel, szó nélkül elöki a halat. Morog, mintha sohasem hagyta volna el torkát értelmes hang. Véreres szemével gyűlölködve pislog rám. Elhúzodom a csónak orrába, és csendben rágom a félig sült halat. Takarékoskodni kell a tüzelővel. Amíg lehet, halogatom a kikötést, hogy fát gyűjtsek. Annyi bizalmam azért nincs a békésnek látszó partban. Nagy sokára szólal csak meg, lehuny szemmel, már azt hittem alszik szeme látja, hogy nogó meghal. Krokodil anya haragszik, fogát csikorgatja. Vigyázz a kövekre, Gregor, tüzet pattintasz belőle. Mit mondasz? A kövekre vigyáz, krokodil anya nem szereti a köveket, amikből tűz jön. A kövek, a karom, és a hangja érthetetlen mormogással halkul, ujjai a csónak szélén kaparásznak. Elfog a kétségbeesés. Nogó, Nogó, ordítok, rázom az egészséges vállát. Nogó, ne haj meg! Ne hagyj egyedül! Te voltál a leghűségesebb társ, neked köszönhetem az életem, nem hallhatsz meg, Nogó! Akaratlanul földi nyelven kiabálok, de a sajátján sem hallaná már. Feje oldalra billen, együtt mozog a csónakot ringató hullámokkal. A csuklójához kapok, Újjaim a bozontos szőr alatt az ér lüktetését keresik. Gyenge, kihagyó lökések jelzik csak, hogy Nogó még nem érkezett meg krokodil anyához. Aznap már nem történik semmi. Tompa kábultság fészkel a koponyámban. Tegnap reggel óta nem aludtam. És most már nem is alhatok, ki tudja meddig. A tutajt, a csónakot sodorhatta a folyó, ahogy kedve tartotta, de a vitorlára figyelni kell. Változhat a szél. Ha nem vigyázok, szem előtt a partot, vagy éppen a parti erdő vizet söprő ágaiba akadva ébredek. Ezt pedig éjszaka nem kockáztathatom. Legalább reggelig ki kell tartanom. Holnap, napközben, ha bevonom a vitorlát, talán lehet aludni pár órát. Nem, most nem alhatok. Mikor az alkonyat végig lépt el a hullámokon, végig magam tetőtől talpig a folyóból kimert langyos vízzel. Ezen az éjszakán ébren kell maradni. A szél vizes testem libabőrösre csípdesi, fázom, ez jó az alvás ellen. A vitorlát feszítő kötél végét csuklómra hurkolom, a szél rövid, durva lökésekkel cibálja a vitorlát a csónak bukdácsol. Régóta tart már az éjszaka. Tűzfényét látom messze elől a parton. Élénk vörös fény a zavaró, izgató seb az éjszaka feketeségében. A kékes csillagok egyszeriben elsápadnak. Egy helyben lobog, sötét árnyakat sejtek imbolyogni körülötte. Széltől hajladozó lombok? Emberek? Ilyen messziről nem tudom eldönteni. Aztán rőt fényét elnyeli mögöttem a sötétség, a csillagok visszanyerik kék ragyogásukat. Az éjszaka él, akár egy nagy állat. Gyomrában sustorognak a hullámok. Lélegzete a szél. Végtelen, örökké való lény. Benne élek. Mozgásai megsűrűsödnek körülöttem. A víz mohon kapdos a csónak oldalához. Imbolyog a part. Már ismerem az éjszakát. Már nem félek tőle, mint amikor először borult rám ezen a bolygón. Megismertem. Azelőtt mit sem tudtam róla. Hát is tudhatott erről egy magamfajta ember? De már rég nem vagyok városi ember, civilizált ember, földi ember. Már régóta más lettem. Csak csökönösen ragaszkodom ahhoz, ami elmerült, mint ahogy elmerül most a part sötét vonala a víz oldottabb feketeségében. Mi az? Már ébren is végig mered gondolni, hogy ki vagy, mi lettél voltak éppen? Nem Lénával kell beszélgetni, hanem önmagaddal leülni és megtárgyalni a dolgokat. De ez is földi dolog, hinni abban, hogyha megtárgyalunk valamit, attól jobb lesz. Pedig valahol ez is igazság, valóban jobb lesz, ha szembenézel magaddal. De most a parttal törődj, mert már akkor sem látszik, ha felhállsz a csónakban. Az összetorlódó fekete hullámok cél nélkül nyargalásznak, még azzal sem törődnek, hogy engedelmeskedjenek a szélnek. A vitorla makacsul csapkod. Ilyetten reménytelenül hirdeti a szél igazságát. Senki nem hisz neki, még én sem nagyon. Üres ágálás ez a hullámok értelmetlen erejének igazságával szemben. Nem félek, mert nincs bennem, ami féljen. A hullámok pártján vagyok, a szándék nélküli elő, az önmaga teremtette rend békjótlan mozgásának pártján. Mégis győz a vitorla. Pedig nem segítettem neki. Feltűnik a part. A hullámok itt csendesebbek. Unottan taszigálják a csónakot. Már újra ketten vagyunk. Az éjszaka és én. Tudom már, hogy az előbb meg akart ölni, magába szívni, és én nem védekeztem ellene. A tompaság bulvárs is, aki a mindent közömbössé szűr. Tudom, hogy a part mellett kell maradnom, de ez csak a korábbi értelem, a korábbi cél hagyománya. Végeredményben mindegy, mi történik ebben a végtelen éjszakában. A partot, mint tenyérnyi széles feketeséget kell látnom jobbról, a hullámok felett, ez a múlt, a tegnap, a korábbi értelem és a holnap céljának parancsa. A többi csak az éjszaka, a hullámok, a szél suhogása, hogy nem szabad, nem szabad elaludni.